بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله رب العز ربوبیت مخه بیان شو رب العالمین پس رحمانیت الله رب العز په پر کوي یو مناسبت چې کمونو دالي مختصر زده یې په انداز به خبره کو چې الله رب العزت کم تربیت کړي نه دا تربیت قاهرانه او جابرانه نه ده بلکې دا تربیت رحمانانه ده چې الله رب العزت د اقوام کم تربیت کړي ده نو ننده چې کمندونو قاهیرانا جابرانا ظالمانه نه دی ان په زور باندې خلک یو خبره ته مجبوره کول نه دی بلکې د د خلکو سره انتهایی نرمي او په دای ده په دې کې ردی خیر ده او د رحمانیت دا او رحمانه انداز سره ده دوی مدازه چې مخکر ابوبیت د باری تعالی ذکر شو اوص مظهر د ربوبیت د باری تعالی ذکر کئ چغ رحمت عامله دا رحمت رحمانیت چه د دا, دا الله ربول عزت د ربوبیت مظهر دی پدی باندې الله ربول عزت چه کم دنو د ربوبیت خار کیږي صف خار کیږي ربوبیت خار کیږي نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فرمائل چه دا چند چند بچو په سلسلہ کی چه اغا سحابی دا بچی چې کمدنو نیولی و زان سران بیا چه ور تیور پری خوضل مغلی گیاو و, و غیل مخوکو کی چه کمدنو بوارا چوالی خوراکو تاورا چو دیر مینی و سرکولا دیر اولور او پر دیر را خپاو نبی رسول الله دغه ټیم موقع کې فرمایل اتاجبونا لرحم ام الافراخ فراخا الله ارحم بعباده من رحم ام الافراخ فراخا تا دې ته هرياني چې له کده چنڅنه به خلک بچو سم رسده مهرباننه دا مغرب دی خپل بچو څومره سړی مې هربان دا, دا الله ارحم بعباده من رحم ام الافراخ فراخا الله رب ال زد د دین په خپل بندګانو ډیر سړی مې هربان دی سړی مې هربان یو دا, دا, دا حدیث شو و هم حدیث کراوی دی نبی صلی السلام و سلام فرمایلی یا غر مشکات کیو چې دا الله ز رحمت صلیح سی صلیح سی کا اگر پر اس کا الله رحمت صلیس کا اسی کا یو سا حساب رحمت الله دنیا ترا لګل دا دې کې چې حیوان ته حیوان فایدا دارنګ انسان ته انسان مور پبچی بیا دا سمر په دې کائنات کې سمر مين دي دي انسانانو یو ایدا د ادم علی السلام نواله تر اخیری انسانه پوری سمرامین دی او سمره سی دی, دی لاراندی په لارانو په بچو سی دی مېربان دی مور اوم په بچو سدا رور پرور سدی مېربان دی خور په رور مېربان دی په خور, خور سدا مېربان دی دا داران کې کم دنو استاد پر شاګرد شاګرد ته استاد اسمر رحمون دی پد دنیا کې جو یو د انسانانو ترمیان ځسکه او ګورا د حیواناتو ترمیان ځسکه او ګورا لکه یو جینز په بل جینسم کې اغه کوم پلارو بچی دینا مورو بچی دی ناغیم سکه رحم کوي دا مرغې په مرغوسه کې رحم کوي دا کوم مثال وي مرغې په مرغوسه کې رحم کوي دا حشراتو کې کوم ډول په یو بل سکه رحم کوي دا میګی شو ماران لړمانن په خپل بچو سکه رحم کوي دا سمر په کائنات کې چې سمر چې کمندونو لکا په مش شمیر خوښته لکه تیر شي وی دی اورا زی اورا روان دي دا سمر رحمون چې کیږي سمر رحمون چې کیږي قداده الله درحمت یه وحی صدا نو ذا الله درحمت یه وحی صدا او الله رب العزت بقای رحمت چاله خوده لري اخرت څه کول دي کې ښه دي او بیابو سردہ یوزو کی یوزائی کی نو کامل بے کی ال تا دا اللہ رحمت سردی کامل دا او حدیث تک نا مولانا سندی رحمه اللہ تعالی دا دید پوی دا پارے مسئلہ ذکر که مختصر چوی لکا مطب داری چی دا دی دنیا کې سمر رحمونہ کی گی او سمر رحمونہ چی کی گی لکا سمر مین دی دی, سمر مین دی, دی. تیری شفی دی را روانی دی دښوا او څومره بچي او را روان دي او دی موجوده د دې ټول زره همسکا یو ځای کا تکا د مور په بچي را دا یو ځای کا را واخلہ او دی له په څو کې څور کا زره ور ور دو کېنا تین کېنا په څو کې له څور کا زره ور ور د دومره چنده د الله د رحمت داخره الله په رحمت پهله پوږي چې دی لپ ساو کې سووررکې دا را ووررک نو کمپیوټر ته ستا کار وکي تاڅومره می سومره دی د یو له رالهته مغوطدي لپ ساوکې سووررکه دا را ووررکه د د حیواناتو ل په سا کې لاره وورکه د انساناتو ل ساو کې سووررکه لا را وورکه دا دا دا به ته ووره سای په او نویاننییلته مم په دغه حشرات دی دا پهله بلا شي ژونه دي بله به ته سوو ک سوور کوه دو الله رحمت ته به دو دی دوه د اللاره بولزتسه دی رحمت دی دا کاینات چې دی دا مظهر د روبیت د چا دا رحم رارحم دی نو دا رحمونه چې دي دا مظهر دی د روبیت د چا دا اللاره بولیزت دا یو خبره شوه دومه خبره منه د مور او پلار دړو پر رحمت کې واضح فرق محسوسو په مور او پلار رب رحمت کې مې رباني کې واضح فرق څه کو لکه مور په مونږه رباني پلا رب مونږ څه وي مې رباني ور دي کوم واضح فرق څه کو محسوسه هغه دا وي چې پلا شي ډک نه نا ناغا وقتی طور تکلیف ده بچی برداشتی خدا غد استقبال کمال تا بوری چه وقتی طور که با بچی سوی تکلیف شوی نسودی کی برداشتی کی خوش ده پر روان وقت که چه کمدنو سو کمال سکی حاصل تی ده چه کمدنو ده رحمت تی د مور رحمت چه ده کنا دا دا ده ده سی ده ده رحمت په ویچې په حال د زما بچی ته بالکل سنوي تکلیف نوي لکه د بچی تکلیف لیدله نش د بچی تکلیف لیدله نش اوس د رحمانیت د ربوبیت څو مظهرو رحمانیت د ربوبیت سو مظهرو نو موږ د رحموننا د الله رب ال رحمون معلوم کو و دی دو رحمونونا منگا دا اللہ رحمون سکو فالوم کو چی دا رب و هم دا سی دوک اسما رحم دی دوک اسما سا دی رحم دی یو قسم رحم رحمت دا اللہ رب و لیزت چی دا سی دی چی خیر دی چی دی بندیگانو تا فی الحال سوی تکلیف سوی کچھ دی پر روان وقت چې کم ننو کمال تسی شي ورسی او دویم هم دیشی چې بندیگانو تی دی تکلیف بلکل وي بلکل نوی اوی که کنا نو دا رحمانیتی دا اللہ رب العزت دا په دنیا کشو ورسر قرآن علم القرآنوی الرحمانو علم القرآن الرحمانو علم القرآن نو دا قرآن کریم تعلیمات دا رحمتونه دي و لکا دی که پی الحال چی دا بندگان عملی کی فانون کئیه و دنیا خوری دو تب تکلیف وي ویسی دو تب سوی و سره دینا دا رحمت تی تو جہاد کیسی دی رحمت تی کده والی کیجی تکولی کیجی جیل تا دی ارسی دی خدا سشی دی رحمت تی ویگی کنا نو دا یو قسم سشی شو رحمت شو دین قسم رحمتی شی کم دنو آغای آخرت لیخی دی صحیح کنا شپاگی کې با په پدک دبانی تکلیف ہو نوی نو اگر حیمیت چا لیخی ده؟ آخرت لیخی ده؟ نو الرحمن دا جه کم یو قسم رحمت مظاہیر شو او دا رحیم جه کم دنو دا بل قسم سو شو رحمت شو بل قسم سو شو رحمت شو نو پا آخرت کی بعد اللہ رب بلزد پا بندگانو معمولی گونتا که تکلیف همو نوی و الله رب بلزد جه کم نو دا شریعت دام دا اللہ رب العزت تربیتو دام دا اللہ سو تربیتو نو دا رحمانیت یو مظہر شو یو سو شو مظہر شو قرآن کریم کی بصورتی شعرہ کی اللہ رب العزت چکم دنو سفت عزیز و رحیم ډیر مقرر کرده سفت تا عزیز و رحیم ډیر مقرر کرده بیا بیا بیا بیلگه التا عزیز دا کفار دا پاره بیلگه عزیز ارشاد فرما چې دایدا عزیز زاد د عزت نه انکار وکړو نو د بی‌عزت شي خبرونه بی. کوسي نو د دیو د رحمت نه شي ساحه خلا نه کی او نجات المؤمنین سره رحیم صفت سره کوي دې کړ اغا چې کمنه د مؤمنانو د پارا رحیم صفت نو کامل رحمت دنیا کې خو تکالیفو ولګاداز چې بخیر د تکالیفو سوي رحمت وی اغه پچا کی وی په څخه وی په اخرت کې وی والله رب ال عزت کوم دنو رحمتونه اگر دا دیسه کور پسې د رب العالمین پسې الرحمان الرحیم کوم دنو شو چه الرحمان الرحیم دا دواړه اسمان شری مدا د ټول انسانيت د بارا ټول انسانیت دپاره د ده د ده امهاتو قائم مقام دي ده امهاتو ده آباو ده چا ده امهاتو ده اغیتی کمدنو قائم مقام دی د دی د وجه نه انس پیدا کیجی سه پیدا کیجی؟ انس او محبت تی کمدنو اللہ رب العزت سره پیدا کیجی یعنی یر بد اللہ نرح لکه داسی یر چه خواتا ولا صدیت لله نشی داسی بد اللہ نرح نشی نی رب العالمینو کنا سی چه رب العالمینو نو پا زده یو سراغی خو د ټول خودو طول کائنات بادشا دی منگا ده زلی دیسیز لخواه تا نشد لی دورا لوی بادشا ترابا سنگ ورشو نو بس آبا و امهات خمنا دا کانا نو غصر اطل سوا ناغا ندی گرانا ندی ناغا گبراهات چو و یرا چوا ناغای چه تی کمدنو تینا خات مکلا ناغای سکلا خات مکلا نو د دی اسماء اونس پیدا کو چې کوم د الله رب ال عزت سلام پس مالک یوم الدین مالکی یوم الدین لکه څنګه چې رحمانیت دې ندا مظهر دربوبیتو رحمانیت مظهر بچاو تر ابوبیتو صدق شانتی دا مالکیت چره دا اقتضا د رحمانیت ته رحمانیت اقتضا کوي دا مالکیت دا قانون عدل اقتضا کوي په نوښو جوړو ربات باندې نوښو رحمانیت مظهر راځاو تر ابوبیتو اوس دا رحمانیت تقاضا کوي رحمانیت تقاضا کوي د قانون عدالت او د مالکیت څخه تقاضا کوي پدې کې مولانا سیندی صاحب چې کمندنو لکه از د کمال نه لکای استلی دا ته صرف وغدا غورا د دا ما غبر غبطو خبر د دې له وزاحت کوم چې د مالکیت یعنی قانون عدالت د انشایت او بعد شایت دا چې کمنو ته قاذا دی چا ده رحمانیت یو زنګل ممي او تښکلی پر ورشڅکې اوکې او د هغ وونسه شي غې شي د هغې سانګ یو بل سره جنګېږي او یو بلکې وررننو ووزي اوس هغېله چې کمدننو یو قانونې عادل دی په کار دی قانون عدالت دی لسده پکار دی چې بده کې لګکار مارس کی کوي او چې تا کومه څنګه چې بل خرابوي چې غوډ یو بل نسکی خل ترا کډ کی او برابر را برابر کی تہذیب پکې څه کی پوکي پکار نه کنه د پکار دکشان ددی رحمانیت تقاضا داوا چې کله الله رب العزت د اقوام تربيت کو او غي باند رحمتونه سکل اوکل رحمتونه ولا راولېګل رحمتونه ولا راولېګل نو ټول مزاجونه او ټول انسانانو یوشن نو نو چپ احساناتو کې محسن درجو اوکړه او سوک په احساناتو کې د محسن دشمنان شو په نو شوي او د یو بل سره یې کمندنو په احساناتو کې ظلم او جبر سکو شروع کو ظلم او جبر چورو کو اوس که چرت دی چې کمدنو یو بادشاہ نوی او دا یو قانون عادل نوی دی با یو بل الخرابوی مشاجرات پی مقاتلات پی او دی زندگی بسوی خرابوی و خامخا دی لے یو بادشاہ سده پکار دی یو بادشاہ سده پکار دی یو قانون عدل ولسده پکار دی تیک شو و دا خو ملو منګه چې د دې کائنات چې کومننو بادشاه چي دي اسوکته الله دې باندې کاره اوس د اغه د شاهین شاهیت او د اغه د بادشاهت او د مالکیت یو مظهر په ځمکه کا په کار دې نو د انسان خلافت او بادشاهت چې دا, دا اغه د خلافت د اغه چې کومنن د حکومت سره مظهر دې شو که نه لنډ م وي لکه لکه ثته ل اووکې لکه زحین کې کېوي دا هم خویس پهزن لږ که نه پو نه شوي خبره کوم یو م د نیم رارسلی د مالک کوم سررهیک شوه دا د رحمانې رحیم او د مالک رابط شو پوه شوي که نه یعنی دا مال کیت چې دی نو د چا درحمانیت تا قیصو و مناسبت د دې چې رحمانیت او رحیمیت احساناتو کنه سو ثاناتو د احساناتو د شکرې بارکه د تپو سرست پکار دا د میوم الدین سره وی صحیح ده دا بدې کیشته زای په زای بغوري بیا ځانله او سيته نه دا سره غوندو مارا غوندو ما پ شو جوړ ماګورې قتلللی دی ځکه چې زوته اوګورم نه خبره پوږي که نه په خبر پوه شو د سان ربطو عاممو تههمونو دا ځې خبرې سرړیته اوسته یاد بیا بیاکی نو لکه سری ل لکه د احستاناتو د او د احستاناتو د شکر باره کې د تپوس سرسته ده په کار ده دا چې کمدننو یو رابط شو پرې خبر پوه شو لونبی رو وتې مونږه دا خبرو وکړه چې د کائنات بادشاہ الله دی نو د انسانیت دا ت معیت چ دی که نه انسانیت داس شي اتې دا به او د انسانیت دا مالکیت و ملکیت دا به چې کمدننو د مالکیت او د الله رب بولزت د بادشاہت یو شوي مزهار بهويڅ بهوي مظهار به وي مظهار به چې الله رب بولز چې کمدننو دته به قوانین ورکي او دو به چې کمنو په د اسم قوانېقانونې عادلسه کوي قاوي عادل بهسه کوي اوس دللته کې ویللی شوي چې دي نو مالیکې یو م مالکی و شوي مال یو مدينین چې کمنو ویللي شوي دي یو خبر را کی چګوره خاامخه چې انسان دی دنیا ته چې کمنو راغلی وو انسان دی دنیا تا؟ را غلو نو لکا دیس کون که همو نو دل یومول عمل هم پا کاروا یومول عمل هم پا کاروا نو بیاد دی کارونه چی کم دنو سرد مزاحمت نو او پی اختیار باندیو دی روک دی خبر دی میشارا سرد چانو مزاحمت نو او پا خپل سو باندیو اختیار باندیو دی نور و سی زنو دا اللہ بادشاحت من لده ولا قدی کی دے خلاف طاقت ہو نشہ ونس ہوئی انسان دے اللہ بار شہادت منے سراد مزاحمت نہیں سکڑے مارے چے انسان کی راغ دے مقابلی طاقت سو وہ فروت او د امانو ایدا خپل اختیار سکو او مانو ندل بیا یوم الجزاهم پکارد یوم الجزاهم پکارد خبر وان دی پوش ہوئی نو آغ یو ملجززا چې دهغ یو ملجز دو ممره انسان چې دی نود د خپل فیل په خپله ځان لجزذا وررکلی نه شي اوس بږ نوور انوار مووي د خپل فیل ځان له په خپله جزذا وررکلی نه نو شي نودلله چې یو ملجزضا په کار, دا نو دل مجازین پا کار پا ده مدلله مجازییم په کار دی او مجازیب به د داغه حقیخي بعد شووي د د بادشاہ وی دو درین هر یو بادشاہ چی وی نوغد اخپل خلیفہ و دخپل نائبنا داغد زی موارو بارا کتابوس کئی هر یو مالک اصل بادشاہ چی وی نوغد اخپل خلیفہنا داغد زی موارو بارا کسی کئی چتا تمہس زی موارا اسی کڑی وی حوالہ کڑی وی اسی جی کڑی او کاغا غ زیې مواري صحیح دقیې سره سر, سر ته س کړي وي او دا کړي وي نو چې سوله ورکي خبرله او کنی وي دا کړي د سزا سکی. و لې کي وور کدي وجه نه یو ملجزضا په کار شوه یو ملجزضا شوه در جظامې لاويږي پس د تکمیل له فیل نه جظامې لاږي پاس د تکمیل له فیل نه چا عملوکې موصبح به شيجزذا به شي نو یو تکمیلي شخصي دی او بل تکمیلي کللي دی نو تکمیلي شخصي دی چې لکه یو یو شخص چې کمنه خپلپل کار سر ته س کي او رسې دنیا نه شي لاړ شي د تکمیلي شخصي سره جزای شخصي او جزایجزي را ي تکمیلي شخصي سره جزای سره ځي شخصي را ځي او چې تکمیل کله څه شي راشي نو اغاز کم نه نو الا برزي چې سالم انسانیت د دې زمکه نه څه شي ختم شي نو د انسانيت تکمیل خو څه شي راشي کنه نو چې د انسانيت تکمیل راشي بیا به جزای کله څه شي راشي مکمل مکمل جزاب کم ځای وو فیت کل نفس ما همې پورو پورو جزاب کله ملایويږي په یو ملجزا کیږي ملایدت به بی جنا اغه یو ملجزا شو اگر چې د دکه شخصي جزاګاني چاسته پدې ګر کړې مجازات کیفیت المجازات کې دانره خطلم يو سو مجازاتو صحیح ده نه پر روح کې انبساط پیدا کې دل يو سو مجازاتو خدا شخصي جزاګاني وي یا كامل جزا نو وا كامل جزا فس د تکمیل له په ناراضي او تکمیل له په ولاراضي چې اجتماعي څه شي او کمل شي ته ټول اجتماعي عمل شي د غثره څه شي ور شي د اجتماعي عمل شي خدا په تکمیل د انسانيت سره څه کیږي ورسی انسانیت پانی نو الله رب العزت پولا بدل سکی ور کی بدل بسکی ور کی نو تدیو وزینا یوم الجزا چه کم ننو هغه پاکار سوا شی دیو لے چه کم ننو بدل اللہ رب العزت پول کی فدی که مولانا سندی رحمه اللہ و تعالی یہ عجیب خبر کری دا. چې کله ته د انسانیت ته د اجتماع د انسان دي اجتمماتته د انسانیت دی اچتمماتته ته کله چې کمونه ته بهبحر نه و غوري که نه د چاانه بهر نه نو تا ته او په دی کې ېر په ساد کاره شي بریسه بل بل شانسیزونهو بهسه شي کاره او چې کله تهونه غورې بهر نو غورې فیک د چې کل ته د بهر نو وورې مستاب بی اخیار دخلی ندار خیجی دا دا چه تا جلو فیها من یفسدو فیها ویسو کد دیمان ده اجتماعیت ده باہر نسکلیو فتلیو نزکاو گیلیشو چه تا جلو فیها من یفسدو فیها چه کل تا چه کمدن ده اجتماع تستشی رادن نشی ده هر یو مسبب ده پارا بستا ببوینی او ده چې ده ده هر یو اقارا ده او ده رده تقالا ده لکه چه دا سی دی خود به وې چې چې اني عاالمالله خبر باې پوه نو نوفاتوو چې کمو د چا نه کتللو د بهار نه کتللو هغې چې کمدننو دا خو چې کله اناندوننی انسانیت ته چې کمنو را داخل شي نو ته به وې چې د هر یو فیل چې دی هر یو عمل چې دی دا د اسبابو په یو سلفله کې تړلی شوی دی اسوا پهس کې یو سللسه کې چې کمو تړله شوي دی اور د ټول اسباب چې کمدو نو د ټول اسبابي او شانتني دي د ټول مسببات یو شانتني دي د چا سبب بجنگ راځي د چا مسبب بجنگ راځي د چا مسبب چې کمدو نو صرف کود دی ماراځي په زون اسباب او یو نتیجې مراتب کې بزون اسباب او بل نتیجې چې کمدو نو مراتب کې اوره باندې پوسو والله رب العز د اجتماعیت تخپل ملوکیت مظهر چې کمدو نو غي استعمال انسانيته انتما انسانیت به چې کمو یو س په کار دی خلیپ شو شو په شو حاکم شو شو په کار د انسان دا حکومت ته الله د حکومت شو مزهر شو پوشی شو مزر بیا یو ملجزه چې کمدنو په قاذا غې کمدننو دا هم ده چې تیک اللہ رب بلزددن تا چکمدنو حاکمان سکردی مقرر کردی پس ما کسا مقرر کردی حاکمان مقرر کردی او طول حاکمان پا حکومت کی یوشانو ندی پا اجراد و حکومت دالا که یوشان ندی دکا پچا ملکیت غالی بی پچا برحیمیت غالی بی دو طول با چانسو ندی یوشان ندی دو دید فیصلو با جانچ پرتال پا کاری چې د دې چې کمندونو چې ظلم کړي او چې عادل کړي د رسول حاکمانو جان پردال وسی هکارې چې کوم چې کمندنس کړي ظلم کړي او کوم عادل کړي نو د هغه مطابق پچ کمندنو د ظالم لپاره هغه بدله سکول شي ور کول شي د مظلوم کمې بس کول شي پورا کول شي نو خامخا ضروری شو چې کمندنو یو رز او یومل جزاء چې کمندنو غصه شي شو ضروری شو چې انسانانو چې کمنونو هغه غرض مقرر شي او الله ربو لزت چې کمنه داغي بدلی سکی ورکی ټول انسانانو ته چې کمنه داغي بدلی ملاو شي بدلی داغي ملاو شي الله ربو لزت چې کمنو د ټول انسانانو د پاره او د ټول اقوام د انسانانو د پاره چې کمنو یوم الجزا چه کمدنو مقرر کڑا او ملجزا مقرر کڑا و دا طول دا اللہ رب بلیزد صفتونا دا چه کمدنو راوڑل او په را دا غطا چه کمدنو را روان قرآن مجید کی چه سکی دل نو اغیر تیسو اکڑ دیده اشاره وکړه بیا زمان تابیداری یا کنام دوگو